ما ما یقرو بار دک بیت دا مونږ بارکه مونږ ذکر کړو چې مونږ څنګه دنو دغریو شې دنه عبارت ته یو تعظیم قلبی دی خوشوی قلبی دوی ذکر لسانی او دریم چې څنګه دنو تعظیم او تعظیم بل جوارث قدری سزونو قیام رکوع سجدا ذکر لسان د تعبیر لسانو د خوشوی قلبی نا د خوشوی قلبی نا عبارتو دا پس الجبر لله رب الذ ذکر وکړو کړشی قری کی اولانے یوسس قرات او حالت قیام کی आवाज کمنه نو قرات کول د باب قائم کو یا الله اکبر نرستو بسوایلشی با ما یقرو عبادت تکبیر کی تکبیر التهریمو شو ودین ارستوا څه چې کوم د نو ویلې شي امام مالک رحمه الله تعالی ته منسوب دا چې امام مالک رحمه الله تعالی تکبیر پرسه ډایرکټ د قرأت قائل له دغه نمخ کې د تکبیر او د قرأت نمخ کې د ثنا و قائل نه او چه سنگ اللہ اکبر ہوئی و ڈائریکت تجه کمدن و عرفسی تیرات شروع کی احناف و شوافی پذی قائل دی چه مخی دی سناوئی سنا دی ہوئی جا دی کمہ سناوئی پذی که دولویت او دغیر دا اولویت داغی دا اختلاف شته شوافی رستو ی دواه ځي دا ړومبیې وایت کې الله او مبا بین ووب نه خطیهډ و شافې دی, دی له ترجی رکي احاب چې دي نو هغوی تصبیح له ترجی ووررکي چې کمه سنا ده صبحبح نه کللله همله له ترجی ووررکي دا مسله د فرض د فررض منځو ده مسله چې دا, دا منجو منجو نو دا د فررض منو ده نوافلو کی ټول هم لی شي بدلوې را بدلوېمون شي فررضوکې هم بلله را بدلهلی شي خو لکه اولویت اوولیت مسله سررف سر دوومره دا چې میانو ته ډیې د واګې یادی وي وکت دې ور وخت چپی وجاهري او منځونو کې اومګرانا ده وی چې دې سويره ته لپات نه له او درني سرری پوسرلي منځونو کې چې دومره توګه چپی بیا کېرات ورسېږي نو وی باندې مشقت راځي لڅ کېږي وتا په دې وجره مو ته عین مقدار په کار ده چې امام مغاول شي او مقتديم مغاول شي او کزان له سړې فرص کینو بالکل دواګانم بدلول شي جوړريوم ووایل شي او اولاد غیر اولاد مساله ده احناب سنا له ترجی ورکی چکم سبحانك الله وایو شواسی دعا ته ګوري دا سړې مون ستودري کی وو دعا دیو کی چې زموږ ده الله په عینس کې رکاوټ نشي جناونا رکاوٹو نشی او روایت چې گوری شو متفقنا لحیده بسغی روایت تا گوری احناف شری یو تعامل تا یو موافقت دا قرآن تا گوری سبحانک اللہم شداد آسانا فیدقان کی سیوتی یا ریویت نا دی چه دا او اللہ ام اینا چی اونو دا دو سورتون د دا خو بیا منسوخ شوی دی و منسوخ و تلاوت دا دعای قنود چی من کموائیو اللہ ام اینا نسائنو کا اللہ ام دا او دا بلا دا سنا چی دا سبحانک اللہ ام او دا څو دا د قران مدید سورته ندی او په حالت د قيام کې قران وای له اولادې په ټیک توس کومه تفاهديث او ثابت دي بلکې خبره دا ده چې یو وخت کې خصوص قران او په حالت د قیام کې دا شیڅ چې هغه اشبه بالقران وي له اولادې چې هغه تکړه شي وای له شي اف هغ له ترجی ورکي نور په کېسه دغ نه شته دعاګانې دي یاد دوول په کار دي نووالو کې او سپلووی خلک کې چې د شپې پاوي د دعاګانې بد لوي را بر ل ووي یا دغ شان نفلونه کوئو پاغې کې کله یو وایي کله بل نو دی سره توجو بربرې لکه چې استال لهبر وړ ډریبصبحبحانه کلله وي بس لکه خبرو د قومو. مدرا دی ریا دی سړی تا نو کې او جوړ ډیر ضرورت وタニ بس سم دایره کو په نافله سړې سکی راشي چې سبحانك الله اومه چې کم دنو وای دې په ځای بلو وای خل بلو وای ډوره بشي چې ستاسو توجه او برابرۍ سورۃ ندر بدلای را بدلای دا ولغوالین amines ورسو باغین سرم د توجو او برابرۍ رو کو سدکه اسکار دواغا نه پکې بدلای او را بدلای کله یو وای کله بدل وای دې سره سړې یوې سره ځتني نو دواغا نه بدلای را بدلای نو خوي توجہ سره برابري نه ظاهيري اسباب دي هو نبی هو رايتال اس مقصد کې صرف دواغا نه حدیثونو کې کان رسول اللہ علیہ وسلم یسکتو بین التکبیری و بین القرآن تیسکاتتن کدا یسکتو شی نیسکاتتن بابن مناسبت نشتا ده مخل مطلب باب کی مناسبت نشتا نو خیر ده من به بیسکاتتن پر ماند سکوتن والو ایا و دو و ایو کدام نمجرد یو مزدر راغل ده تکتا یسکتو سکوتن و اسکاتتن پسکتا تن دا کول مزدرو نیسی شوی دی راغلی دی آو قضا یسکی تو کو دبابی فالنے کو نیسکاتا تن بابن مناسبت راغے کوئی اسکی تو ماں نه آنے سی کی گی دل دا خود نبی علیہ السلام پخبل چب کی دل مراد دی چب کول مراد نی دی نبی آج جواب داری شدام بابی فال بابی مجرد دیشی یا مصدر کی تعویل کی او یا ویس کی تو کی تعویل کی شباب پالوس اسی سی او مانادر مجرد شی نبی علیہ السلام بغلے کې د ذکر او د قرات ترمنځ له پونځ تک نه ډیر نه اسکاتتن ما توي تمام امور کارستانه قربان شي اسکاتہ که بنت تکبیر او بین القرعه ما تقول اس کا تا کام مقول فیہ بشیر پر چپوالی سا کی تا تکبیر او در قرات پر میاں زر تسوائیں بری چپوالی کی تسوائیں او منسوب بنا حافظ ہی اس بین تکبیر او بین قرات ما تقول یا من مرفوع مبتدا لا چکہزل استاپ میاں زر تکبیر او در بین قرات کی ما تقول تسوائیں پدی کی ما تقول فیہ تسوائیں په دې کې قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وویل زه دعا کوم اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب نو غنونه زفराई درې ال پاره استعمال کړئ یو مباعد اباعد د تنقيه صفای او درې کومنه هوشل و وصل یو دا ده د ګناونو اثراتي سپرټووي روح باندې اثراتي او الله داینه ملي لري کا هغه امور شګلګري کارنګ لري داغه نتائج نتائج نو مستک لری کا راي ده پاره عبادت راو ده ارتکاد دو گناه نمی دمرا لری او ساتا تیرا ارتکاد دو گناه نا کما دمرا می تلی او جامع راورا نگناهون زن داسی راگی اثر صریع زوالی اغالا روح پوری لیر انخطی نوی به هغې د پاارهصففای کور ده نو سفاې که د ګناونونه دریم ځې ګناونه ويشاغا رو پورین خې وي او د بندله ګاډ ګرې تللی وي ناغې د پااره غسل ضر دی ناغې د پااره غصل را وړو الله او موتهې ژ درې الفااض را وړه بلې او کار دی چې زل ته را را په او واوره او په ګالایو وینځه د صفای خو په جرم او بوخ راځي او دلته چې څنګه نو یی اخر بیا د کړي یو شاول الله رح مولا تعالی فرمای اصل کې دا ګناہوںه د جنس نار نوي دا ور دې کنا ګناہوںه ور دې نو دا دا غلي دې سره یې خپل وله وړي چې لکه نماز وو د اورا سرخطه به یو یا خپل څه شي راشي دا دی ورني دا چې دا چې کم دنو دا اور دې نماز ما په روح کې سوزش راولي سوزول راولي نو چې الله رب ال عزت اعلی او یا قوال راولی ناغید سوزست پیزار گروزد سشی راشی ده مداده شیخ صدق پنکیر مد در ذل حلالی فرمایل شی یو گناه یو خیر خط میدلی یو زره یخیدی لی نصرف گناه خط میدل نیادو ما و سره زره یخیدلو میادو ما گناه ممدلی خوزر شی خوزره ممسور شی شی مطمئنم شم لگن لق او استرا شي ختن شي والله مسل خه ما س جوول برت ین دا یوډوا بله میو دغه یادکهه كان نو الله سلام ذااق ل سرات نوبي اسلامه چې بازه ته پااسشي په فې وا کانې ضته تسپلات نوبي د اسلامه چې مو شروعکو نو خ الله خبر به وي یا به وی وجاه توجه الی الذی فطر السماوات و دا دعا او توجیه دا دل دا دی روایت ته معلومه شو کی دعا او توجیه تکبیر نا رستہ زنه خلقی ذنیت په ذیبان دی وی په صاحب ذی نیت په ذیبان نه لکه موذ شروع کولو نمخ کی انی وجاه توجه الی الذی سکی هوای په بدې باندې سصوبوت نهشته دا هو په طرریخي سره خبره و کې چې دا د دي الله غبر نه رو ده به طرریخه باندې بپ کېواجه واجه لدي پهطر کو معواې ولا حنیفه و معه من مشر کې نه ساتې وونسو کې و مایا اوماتې للهرببللمین لاشریکله ال کووم ا نه من مسلین <الْمُسْلِمِينَ> آیایاې قریمه ک دی نه اول مسلین او توس طب واانه من مسلین وایي بیا دا اوده دوواده وور پسې یادولې په کار دي الله ت بعد ش لاله الانطربي نا دو سر د غلامم ملک اوبدلم دو ننفس داسې غلام چې زیات مم که قراررم وما ذا كطور گناہ ہونا کان بغیر سوبل معفو النیش دا یو طالبه بین و ادنی الیا سن الاخلاق یاد لا یادی الیا سن الان دا د کیفیت سوال لے دا هر عمل خپل کیفیت ته حماتا و کلی کیفیت نصیب کا اثر مرتبه ده چا ده احسان چ گناونا ختم کی په بیا مزلکه مرتبه ده پیدا پرهکا او په لوڅه کمنی وروه ده ترين چې زموهه ستر غلط کیفیت چې کمني دریا د بوغو تکبر د حسد اگر نه لريکان لا ستر غانني صحیح اې الا ان تا لبړي کا وصادق حاضر يم الله جو وصادق او خدمت حاضر يم وال خیر و کللو في یادیک ټول خیر تا سره سر دی اوشررو ل اییک د ش نس تا ته مناسب نه دی تاته مناسب نه دی دا زمونږ د مونږ سری نهبي کو اییک زما تماس په تا تا ته در ځم په نام تاتنیوم په باک ته طالت فرواو وویلیک دا ده دا د سکن په ټیم چې تردي زی کو د کاله ورو کو د روکو دو میا ده الله وملکات و بکامت ولکاسلمتو الله رکو می تعالی وکړه په تام ایمان نه او تاسو غواړم خصالک سم یو بسوري ومخی واز نی واپوی ایده ز شې ویی ته ته ز ماغوونه د نماز ترگی زمان علی مخ ما ازغه کی پلی داټول تا تجززي کي ې راټ شو داټول راچ شو نه د کو دوا فزاره فار وقاله الله مرب به راله کلل هم د می استواې مل الار میتهاب نه همم پهاندازر ډافالې راسمنو د زم کې او چې سب به میزې کې او پاندازه ډپالې داه چې ستااف خوښ دس چه سجده دوا لکه سجدتو و دکامنتو و لکه اسلامتو سجده وجهی للذی سجده و کلمغ زمان غذاب تاچی پیدا کردو دے صورتی ولا ور کردو او دی که رائسته چې چه کمدنو غوگو ناسترگی تبارک اللہ و سنو الخالقین من آخر ما یقول بین تشاہد و تسلیم دا تشاہد نارستو او سلام نمخی چه کمسدا دعا دا نا را پکرالا کدا د یاد که که نه نو به لا کارشي ن پااره خو نه را پو پره رو کوم نه ده لکه لک دی او سب ک سیادون او یادم دی ل الله او مف ظم دي ما قدم ته چې ما کمم مخکې کوونهړ لګلی دي وما خرته او چې کم می وست پاتې کړي دي و ما اثررته او چې کم مې پټ کړي دي کم اخه کړي دي وما اسرفتوا كما جاءت الكلمه وما تعالوا به مني اواه غنونه سته په زبانه خو پويږي انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ثمك الكون كه ترست كون كه ان سر كون کې نيشته په روايت امام سردام راغلي دي شو شر ليس لك والمهدي من هدي مهدي رسول کې د توته هدايتو کې انا بكا والاي من امین کول عمل جاله ل راتهاللی ان نه را جلنج په د خلاص ته او سی راې مو سر راې او ساانی وللی سب تهدن نه شو وختت حافظون نه نفسو ساته ختللی وو کېده لکه که نه ملړډ روانو بمل نه سب کې شریک شو خو څنګه ده لکه داسې حافظه او نفس زماتن قال فاي به کور او قال الله الحمد لله ما كثير طيبا مبارکا فيه له لکه څو سړی ته خاطلي کنه ده په مازه مازه خبري نشي کولای اوکه ما خبري فازیدید اوه الان ما قضا چون مسختم شو ابي عليه السلام مسختم قال ايكم المتكلم بالكلمات دات دات کلمات چاويلو فامر القوم ولتولوا ليش بيخي خل نشوف هرنا چا تيكني ديوي جوړي فقال ايكم المتكلم بالكلمات چاکر رزیز آگی داست کلمات چاوی خلق غلیشو نبی علیہ السلام بیاوی ایو کم المتکلم بیها فا انہو لم یقل بأسن خلق تا نه ندک کری تا سماتا کسو خائی فقال رجلون یو سروی جئتو وقد حفظنی نفس فا قلتوها زادا ماوی ما زرال مات ساختلی نبی السلام ما اولد لی دولس پرشتی یب تدیرونها ایہم یرفاوها د جگړا یو زوې خې جو بده وال لاډۍ خوشحالي کبل زوې خو جو بده وال دا نمبر یې ودما جوړی کله کفل دا دونه پرشتو په څور هغه روسو راځي 29 پرشتي وراشي بل صحابې ویری 29 پرشتو په دې کلمو جگړا 26 زبر کې جو بلوي دبا کې جو نزار اسخاصو فرتیداقاتو سوي فرتید دام مطلب تکبیل سرداسی و علم جائید الله اللہ اکبروی او الحمدللہ حمدن گسیلن طیبا مبارک انکی حضر باللہ من الشیطان رجیبن حمد دام صناب مزیبان وانا آیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رضی اللہ علیہ وسلم بے زبط تحسولات کہ کلب اقتطاع انهله ما به همې کو ته باه کسم وکوو تا حالله جددو په لالهغیر را کته را وکې د داې رواو ترمیزیي وګ د او دوا نهماجان وي صحیحقاله ترمیزیي ح اد لاناری مونږ د نور په نهشته من هرارته وقد تو پل مه ب من چېبلې حف صحی ده بعض دا ته دغه سنت معلومي ام صب تا د سند نه را ایام صب سنت کې خبره وکممونږ ستا په ترمیزی ته ستا به سر د لو صحی ده که نه حسادي ایمانسه او د نوبی سلام ترمان ذ رشته ایمان سر او د نوبی سلام ترمان د حریسا شته دا چې ترمیي ته په کمساننه د رارسې د پهغې کې سوک دی امام دی منږ د حی سر هغهه سر دي ایمان س پاله د ایمان سې په پاتبانندې پای کې حمد د او پههغې کې پ د ول کم ما کې نییمسووددي په کته کلام وفضذا ایمام صرف ده پی قصانت ده گاره سیچی وی ده حدیث زحیب ته ایمام صرف پی فتوار کرده ده حدیث زحیب ہوئی در چه دو طرح رسی ده ریپاگی کسی زعافی ده ایمام صرف پسندک که ته زعاف صحبیت که ده که ده فلق ته کوئی گیگه نا ایمام صرف چه فتوار کرده ایمام صرف پتوار چیده فاس وروکه چڑه نه نه آغا جب کم حدیث فتوار کرده دفت که د دغ د د ح د سېحت سر ده المه ده هغه د ترمیزی دغ چ کېږي من بخاري دغسه دی چړه دی نو او ترمیزی خوی من بخاري چړ دی من ترمیزی د چا شاکر دی ی من بخاري شاکر دی من بخاري شاکردي من بخاري لاې فارت او ن استستااندي او بخاریو احات دی ن ادان د من بری په شاگردان دی د ن شاگردانو شاکر دی من سر دا سګه پهنه نه ای وه ساده څوډه لګته وای فقط ټول ما فيه من قبله ذهن بلدا استكار وته نه ني ما اسلام څخه بدأه تا کتلې دي په دي تعامل مو او بلداه چې دا په يو ري وخت راغلو اتقان کې را نکله دی دا سورته نو نه لګ ما منسوخه سورته الن واجه به نام الله انور رسول الله صلی الله الله نبی رسول الله منسکوا الله اکبر کبیره الله اکبر کبیره الله اکبر کبیره والحمد لله کثیر والحمد لله کثیر والحمد لله کثیر الله وبحمده و صلی الله علی حسن تمریز الی دا پکیم دوانا دوانا اللہ اکبر تبیرہ اللہ اکبر تبیرہ دا تکرانا دا داوطاو سلاف درزی فاغتیم که سدیت الوارن سبحانک اللہ مخلیل رجیب اللہ جینہ کنشی کانا مون زر خوز پیشه وی زرزر کوا اعوذ باللہ من من کفر یوموز محنتو ککانا لکا سنہ سا کاربوشی لکا سنہ سا با من بیندارش پر یوموز من محنتو ککو من آج دن با ګنرو یې چې موليان موږ ګزارې شو کنه مشریعت راځي دې ته موليان موږ ګزارې شو کنه صحیح موزه شورو کو مشریعت راځي دې ګړې له صبرې اوذو بالله من الشیطان الرجیم من نفقهه ونفسه وهمزه شیطان چې ګندنو دو نفخه نه پنا غوړم حدیث کې مطلب ذکر کای او ده نفس دا دا شیطان ننفاساته په لوګته تشټ کنه او د حمز د شیطان نامه حمزات شیطانوم تشټ کنه د دې څخه قران ملي معنی کې دلته وایي دی کوي وقاله عمر رضي الله تعاله عمر رضي الله تعاله بیا و فرمایل چې نفقو الکبر د شیطان نفخه چې د پوکي دې سره ورته ذات تکبر دی تر څیړې اون نفس شعر ده. نفس دے شعر غلط غزل غزل تجنا کو دلکانن صفاتن چبکی ا او حمد موتا مرگی بیماری لیوان تو سمزو وں نرشی او لیوانے کی موتا اگر تویل کی جی نام نو مرض نو دعوت ہو جی دا نوری تو جیان پکیمرا لیدی نفس نہ مراد نہ پاسات فی لوقت شعر دے و حمز نمورات اغا و ساویس تی و ساویس و آن سمرہ می انو حفظان رسول اللہ السلام سکتتین دو دو نبی علیہ السلام نا دو سکتی یادی کڑیوی سکتتو نیزا کب برا یو سکتا و چې کچھ نبی علیہ السلام بار و و دو دو دو کب برا ہوئی بلک ساست کی چپ کی بیا به بیچی قیرت ختم کو فلقظوالین بیوین دک کٹیم بلک چپ کی دو دا راته باندې مين وی کنه ورشوي سخت سخت چې چا پیږی نشته ای کنه چې په تیږي نشته ای معلومه چې امين په مزاو کنه سبحانك الله او مکه سوا سخت سبحانك الله او ما له چبو کنه دا په تیږي څه دی پیدا نسب الرایات فنشي پر خبره انو یو په اپدی خیرف خلف الیمان مراروان دی فاغی میو پیره کتاب کتو زیمان بخاری و اعتراض میو پتو زیمان بخاری و ایچی را گورا پا فاتح سم را زور را غلوی او احناف داوی که فاتح هموائی او سناب آندم را زور نه آغلی و ایداوائی دا اشکال لگماتا غتم بیر غرق خارسو پرانس لگا دا خواقیه داس خبري دي نسبور راې کاتلله نصور را یارهوي دومره غټ سړی دی داسې خبري کړي که نهده ذکولو خبره دی چې تکړې ده پاتې ه خورآ او س نه دی ففاتی قرآ دی دا کوورو خورآو فته م او لکوو اسبحه کلله دی خورآ نهلی ایپل وې مې دي پل ومون فغېسه خبر نه کړې دا دوه غ خلی داس خبرې کوي دا سقط دا و امام خپل مختلفه خپل دغه پچو بری کنه انا به اوره را کالکانو سوسلم اذا نه از مې ور له کټستانیا کلا تپاس د دوی مرکاتنا استط استط ته القرات بالحمد لله رب العالمين خيرت به چنه شروع کو الحمد لله شروع کو ولا میسقط مخینی رکا تمرا باندې چپ کېدو نو ما په معنا پوښو مخینی رکا تمرا باندې چپ کېدو لکه پرمبير رکا تیریه ثنا وکړه ذئم کیسه نشتا او خیرت په د الحمدلله شروع کو معلومه شه د بسم الله جاه نشتا بسم الله ذل نشتا جاه نشتا او نفس بسم الله ويل کیدومره تاکت ناراضي نو مازه که معنا کوړو چې تمرا باندې چپ کېدو سمرا شي بابا اول رکا کې چپ کېدو خبز بسم الله و بما ذوي باس منكروا ذنود وجوب قول کړه و مستاده کوا الله له سنت موکداه سنت څه نه موکدا بسم الله دی وی او بسم الله بسید فاتحه و ابن جابرن قال کړه نبی صلی الله علیه و سلم اجازه ستو اجازه ستو ته صلاه کبره ثم قال ان الصلاه و نسکی دک شو دعا او توجیږي کما ده اگر تا کبیر نہ صدا بس اللہ ما دین لیا حسن الاعمال واسن لا یادی لیا حسن های الا انت اعمال م اللہ, اللہ سنت مطابق کا خستہ کا او اخلاق شکم کیفیات کی مغم اللہ خستہ کا لا یادی لیا حسن های الا انت وقنی سیئ الاعمال و سیئ سی الاخلاق ولا یقی سیئ الا انت تبدو نہ میں بس کا تو بدو اخلاق کو دینہ کے بستانو بل سوک نشتا محمد ابن ووي قان مذااکامه یو سولې ته ته او د کهل ایمان سے کوئ چې دا نورې د واګه ټولي پهڅکې وایه په نپلوکې وایه اوصبحان کل مه پرز کې کوه وایه مخدار به معلومي مختلف هم د هغېم را وئ ته هم د هغې را وای تکلیف په نه ذااکامه یو سولې ته قال الله اکبر وجهت وجهه للذي فطر السماوات والارض وربها والله اكبر نرستر لوجهته همانه من المشركين فاعلام کہ کابلگرام شخ فرای مولا تعالی لکھلی نا غای دخل کو فزام لکھلی اے مسئلہ نا لکھلی شگنی مسئلہ دا مسلو کتاب نہ دے هغه پی غور ور کړه وی چې مستودری گنی وجات وجه للذي فطر السماوات والارض وای او چې د موږ نه په صلاح بیا قانون د غیر الله باندې فیصله کوي د ستاره دی وجهه سماد لردي هغه د خلقو په نام خبره کوي ته موږ توذری کیدار یاده کړی را وجهه وجهه للذي وای فاذا په غور بځای کې وای لده دا نه چې جنام مساله خې چلا الله اکبر نصره ما کده دا په کې کېدار نه چې مساله خې وذنو خلقو بن وتا شو ریدل موږ موریدل شي چلا الله اکبر نمخ کې وای فاذا په غور د پاره وی دا خو د وړ د چې وای په لکه د مطلب با د ځان خبر کړه دی چې مطلب ددي سر دا مطلی په طور نه دیه ک پایه کې پرو په اعلام کې د بګو باهک هم خبر راغلی چر باه کې نوانته ممسلی په طور خو نه ده او خوې لکهدي د غیر قانون داسې منې چې په وینای سر بکل لکه دغیر د غیر په وای سه بانکلو چر بانکل او د الله په ونا کو په رو ش بندې پې غور په زیایبانې ولي دي هغې نه ځینې خل کوه ص کې چې بم خررسول جازدي ب وطلا د پې کتاب خوونه دی ذا کا سولديته روان حال الله اکبر واجهاتو واجرې لدي په ترهست اولا ح په ماه من مشر کیل په مثل عادادس جابر جابر جااب بیا د جااب پیرسو وای چې مخکې کمتییر شو په دی إلا أنه قال وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين بذويلي وأنا من المسلمين ثم قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ ذا فذ ذين قرت سورة بتعوذ وبسم الله ذکره کی چا مشهور دی تعوذ وبسم الله اگر قرت ترثری تغللی دی او اگر وجہ ذکر کای زکنا نوردانای دی نیچے تعوذ وبسم الله نشتا تعوذ بو وئی بسم الله بو وئی قرت ترثری شروع تم و اقرام باب القرآت فی صلات باب دیو بیان نقرآت و مانزکی مانزکی تیگندن دخل